Frederik Forsyth, a negyedik edzőkönyv Fordította Gávölgyi Judit Felolvassa Nagy Péter A felvétel 1992. decemberében készült. Az öt éves kinek szeregettelés figyelme nélkül ez a könyv, feleannyi idő alatt készült volna el. Első rész A szürkébe öltözött férfi úgy döntött, hogy a glengyémántokat épélkor el. Föltéve, hogy még mindig a lakás vannak, a lakók pedig távol harról. Ezt tudnia kellett. Tehát mit hatartotta a szemét és várt? Türelme nyolckor elnyerte a jutalmát. A nagy tágas limuzin azzal az erőteljes kecsességgel bukkant elő a föld alatti parkolóból, amelyet már a neve is sejtetett. Egy pillanatra megtorkant az üreg torkában, amíg vezetője szemre a az utca aztán kifordult az útra, és megindult a Hyde Park corner felé. Jim Rawlings, aki a luxus lakásokból álló szemben ült egy bérelt volgó volányjánál, kölcsönzött egyenruhában, megkönnyedülten sóhajtott fel. Amint észrevétlenül meghúzódva átpillantott a Belgrávia Street túloldalára, azt látta, amire számított. A ült a volánnál, és mellette a felesége. Rolinsz motorja már járt, és a fűtést is felkapcsolta, hogy védekezzen a hideg ellen. Most sevesébe tette a kocsit, kibújt a parkolóautók sorából, és a Daimler jaguár nyomába eredt. Csípős, ragyogó reggel volt. A Green Park fölött keletfelől halvány fényderengett, és az utcai lámpák égtek még. Rolinsz öt óra óta várakozott, és bár néhányan végmentek az utcán, senki sem vet a tudomást. Egy sofőr, aki egy nagykocsiban ül Belgráviában, a londoni West End egyik leggazdagabb kerületében nem kelt figyelmet. Kivált, ha a kocsiban négy bőrönd, meg egy federes kosár is van, és mindez december 31-én, reggel. A gazdagok közül sokan hagyják el ilyenkor a fővárost, hogy az ünnepeket vidéki házukban töltsék. 58 nyira volt a jaguártól a Hyde Park Corner-nél, és maguk közé engedett egy teherautót is. A Park fölfelé haladva Rawlings egy pillanatra elbizonytalanott. Volt ott a kucz egy fiútja, és emberünk attól tartott, hogy a jogvárban ülő pár kitalál szállni, és bekeszi a gémántokat az éjszaka és nyitva tartó szétbe. A A Mardy ácsnál másodszor sohajtott fel megkönnyebbülve. Az előtte haladó nem került -e meg a divadalívet, hogy ráforduljon a délmik vezető útra, vissza a parklén a bank felé. A kocsi továbbhajtott a Great Cumberland Place, majd a Rochester Place irányába, és föltörte útját éjszak felé. Tehát a Fontenó House nyolcadik emeletén lévő luxuslakás lakóik nem hagyták a szobán forgott áldakat kucznál. ezek vagy ott voltak a kocsiban, és tulajdonosaikkal együtt vidékre tartottak, vagy gazdáik a lakásban hagyták őket az új évig tartó ünnepek idejére. Rowling sziládban hitt az utóbbiban. Követte a jaguárt Hendonig, nézte, amíg a kocsi megtette az utolsó mérköldet az m 1 autópályáig, aztán visszafordult landon központja felé. A Jogvár utasai, mint remélte, nyilvánvalóan az asszony kivéréhez, Sheffield hercegéhez tartottak az Észak-Jorsori birtokra, ahova jó hat órai autózással lehet eljutni. Ez számára minimum 24 órák jelentett, több mint elegendő időt. Abban nem kételkedett, hogy a Contenon House beli lakást be tudja venni, elvégre London egyik legjobb betörője volt. Korábbi év előtt visszalitta a Volvo az autó az egyenruhát a jelmez kölcsönzőbe, az üres a szekrénybe. Ismét ott volt a legfelső emeleten lévő kényelmes és remekül berendezett lakásban, amely átalakított hajdani telnagy kereskedés épületében kapott helyet, Rolling szülőföldjén, földjén ben Bármennyire feltölt is, Rawlings délondoni születésű és neveltetésű volt, bár Wentworth nem volt olyan divatos, mint Belgrávia vagy Mifer, Neki ez volt a birtoka. Mint a hozzá hasonlók legtöbbje, ő is gyűlölte otthagyni birtokának biztonságát. Az ő viszonylagos biztonságban érezte magát még akkor is, ha a helybéli alvilág és a rendőrség tokaként ismerte. Az alvilágban ez a bűnözők vagy gazemberek elnevezése. Mint a többi sikeres bűnöző, ő is szerényen meghúzta magát a birtokán, jelentéktelen autót tartott, csupán annyit engedett meg magának, hogy a lakása elegáns legyen. Az alvilág alsóbb rétegeiben szándékosan elködösítette, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozott, és bár a rendőrség jól sejtette, hogy mivel specialista, nem volt Priusza, eltekintve egy igen rövidkebb öltömmüntetéstől, még korában. Nyilvánvaló sikere és a siker elérését körüllenül titokzatosság tiszteletet ébresztett iránta a szakmai ifjú kezdőiben, akik boldogan végeztek el számára kisebb feladatokat. Még a nehéz fiúk, akik fényes nappal lőfegyverrel és csákányal raboltak bankokat, azok is békén hagyták. Természetesen szüksége volt egy fedőtevékenységre, amivel igazolhatta a pénz eredetét. Minden sikeres profának volt valami legális foglalkozása. A legnépszerűbb a taxizás vagy a fűszerbolt volt, esetleg egy telep és hulladéktelep. Ezek a fedőszaknak lehetőséget nyújtanak rejtek haszonra, pénzforgalomra, szabadidőre, számos búgó de arra is, hogy az ember alkalmazol néhány nehéz fiút. Ezek csekély szellemi képességű, de jelentős testi erejű, kemény fickók, akiknek szintén szükségük van legális állásra, miközben általában bőrelhető izampacsiktaként tevékenykednek. Rawlingsnak fényhulladékkereskedése kereskedése és autóbantó telete volt. Ezzel rendelkezésére állt egy jól felszerelt gépműhely, mindenféle fén elektromos vezeték, akunylátorsag és két tagba szakadt gorilla, akik nekidolgoztak mind a telepen, mind a háttérben, hanem akadt volna olyan gazember, ember, aki bajt kíván okozni neki. Rowlings az zuhanyozás és a borotválkozás után a szaharunk kavargatta reggeli második feketéjében, miközben Billy Rice tanulmányozta. Billy az inozsavort, volt élesesű 23 éves srác, aki egy napon majd jó, sőt nagyon jó lesz a szakmában. Még alival így meg első lépéseit az alvilágban, és örült, ha szolgálatot tehetett egy ilyen tekintélyes embernek, akitől menet közben fölbecsületetlen értékű dolgokat tanulhat. Huszonnyi korábban Billy bekokogott a Fontenon House 8. emeletén lévő lakás ajtaján. Ekkor egy drága virágüzlet kézbesítői egyenruháját viselte, és hatalmas virágcsokor volt a kezében. Ezekkel a kellékekkel minden erőpeszítés nélkül elhaladhatott az előcsarnokban álló egyenruhás őrelőtt, miközben megjegyezte az előcsarnok pontos elrendezését, a portás helyét és a lőp útját, utat. személyesen nyitott ajtót, és az arcára örömteli meglepődöttség ki a virágok láttán. Nyilván arra gondolt, hogy a csokor a szűkölködő veteránok lygulődi alapjának bizottságától érkezett, melynek Lady Fiona védnöke volt, és amelynek Gála estjére éppen aznak, 1986. december 30-án szándékodott elmenni. Rawlings arra számított, hogy ha a bálon a lédi esetleg említést tesz is a csokorról valamelyik bizottsági tagnak, az egyszerűen azt hiszi majd, hogy a virágot egy másik bizottsági tag küldte valamennyiük nevében. Az ajtóban a lédi megnézte a csokorat a tüzet Ó, tökéletesen szép, kiáltott osztályának kristálytiszta kiejtésével, és átvette a csokrot. Ekkor Billy oda tartotta a nyugtát és a golyóstollat. Mivel nem boldogult a három tárgyra egyszerre, Lady Fiona izgatottan visszavonult a nappaliba, hogy letegye a csokrot, és billy jó néhány másodpercre egyedül hagyta a kis előszobában. Kisfiús arcával, fejhes szőkehajával, kék szemével és szégyenlős mosolyával Billy valóságos ajándék volt. Jól tudta, hogy elboldogul a nagyvilágváros minden középkorú házi asszonyával. Ám kék bébi szeme közben mindent látott. Még mielőtt megnyomta volna a csengőt, egy teljes percen át vizsgálgatta az ajtó külsejét, keretét és a környező alatt a folyosón. A dióni riasztót kereste, vagy a fetetegombot vagy kapcsolót, amivel a riasztót ki lehet kapcsolni. Csak amikor nem látott semmi ilyesfélét, akkor nyomta meg a csengőt. Amikor egyedül maradt az előszobában, ismét riasztót vagy kapcsolót keresett az ajtókeretnél és a falakon. Ott sem volt. Mire a házasszonya visszatért az előszobába, hogy aláírja a nyugtát, Billy már tudta, hogy az ajtót torozár biztosítja, és Ödömer állapította meg azt is, hogy szerencsére csabmárkájú, nem Brama, ami állítólag betörés biztos. Lady Fiona kézbe vette az odanültött nyugtakönyvet a tollat, és megpróbált aláírni. De sehogyan sem sikerült. A golyóstolbor régen kiszedték a betétet, és a maradék indát egy üres papírlapon. Billy hosszasan mentegetődzött. Lédi Fiona ragyogó mosolya jelentette ki, hogy nem számít, ugyan még van egy tol és ismét eltűnt a nappalin is túl. Billy már észrevette, amit keresett. Az ajtón valóban volt berendezés. A nyitott ajtó éléből magasan könt, a sarapvas felüli oldalon egy kis behúzó vas magát ki. Vele szemben az ajtó parányi fogarat helyezkedett el. Billy tudta, hogy a foglalatban pálymikra kapcsoló van. Ha az ajtó csukva van, a vasmok behatol a fogdalakba, és létrejön az érintkezés. Ha a riasztóberendezés be van kapcsolva, akkor a mikrokapcsoló működésbe hozza a riasztót, az érintkezés megszakad, azaz, ha az ajtót kinyitják. Bildinek alig három másodpercbe telt, hogy elővegye a pillanatragasztót, belememben egy jókora a mikrokapcsoló fejtő és az egészet betapasztja egy gyúrma és ragasztó keverékéből gyúrt További négy másodperc alatt a golyócska kőkeményleg, és ezáltal a mikrokapcsolót, az ajtószányba épített vasmaktok. Amikor Lady Fiona visszatért az alájét nyugtával, a kedves fiatalember éppen az ajtóférfát támasztotta, ám nyomban vigyáltatva vágta magát, bocsánat kérően mosolygott, és észrevételünk eltüntette ujjairól a golyócska maradványait. Később Billy pontosan leírta Jim Rawlingsnak az előcsarnokot, a portásfülkét, a lőpcsők és liftek elhelyezkedését, a lakáshoz ötették folyosót, az ajtó mögötti kis előszobát és a nappalinak azt a részét, amelyet láthatott. Rólingsz a és biztos volt benne, hogy amikor a lakás tulajdonosa 4 órával korábban kivitte bőrindjét a folyosóra és vissza az előszobájába, akkor bekapcsolta a hihasztót. Az viszont szokás szerint nem adott hangot. Ekkor a tulajdonos becsújtotta maga mögött az ajtót, és teljesen elfordította a kulcsot a bevésett zárban, majd elégedetten távozott abban a hiszemben, hogy a berendezésbe van kapcsolva. Rendes körülmények között a vasmag érintkezett volna a pály mikrokapcsolóval. A kulcs elfordítása hozta volna létre a teljes érintkezést, hozta volna működésbe az egész rendszert. De mivel a vasmag nem érintkezett a mikrokapcsolóval, legalább az ajtón lévő riasztó ártalmatlan volt immár. Róling szilárdan hitte, hogy 30 percen belül boldogul az ajtózára. A lakáson belül azonban lehetnek még más csapdák is. Azokkal majd akkor birkózik meg, ha az útjába akadnak. Kihitte a kávéját, és elővette az újságkivágásokat tartalmazó dossziét. Mint minden égszertól vagy, ő is nyomon követte a társasági prekletkákat. Ebben a dossziéban kizárólag Lady Fiona társasági megelméséről esett szó, meg arról a tökéletes gyémántgarnitúráról, amelyet az előző esti dálán viselt, és ha Jim Rowlingstól függött, akkor utoljára. Ezer mérföldnyire keretre, a Prospect Miran 111. emeleti utcai lakásának nappaliában az álló idős férfi szintén az éjfélre gondolt. hozzár 1987. január 1-jét, a 75. születésnapját. Már jóval elmúlt dél, de még köntösben volt. Az utóbbi időben nem ilyen volt oka, hogy korán keljen vagy kicsípje magát, hogy bemenjen a hivatalba. Már nem volt hivatala. Orosz felesége Edita, aki 30 évvel volt nála, elvitte két fiúkat korcsolyázni, a gorki ipart és befagyott séta útjaira, így hát egyedül volt. Egy pillanatra meglátta magát a pali tükörben, és ez nem okozott különösebb örömet, inkább arra késztette, hogy elgondolkodjék az életéről, vagy a hátralévő napjairól. A mindig is ráncos arc most milyen varázdált volt. Az egykor sűrű, sötét fehér volt, ritkás és élettelen. Az egy életen át üzött hatalmas ivászatok és erős dohányzás után a bőr csupa-csupa volt. Szeme szálmámasan nézett vissza rá. Visszament az ablakhoz, és lenézett a holba fullat utcára. Néhány bebugyolált bábuska takarítgatta a havat, amely éjjel ismétesni fog. Régen volt mélyázott, szinte apra pontosan 24 éve, hogy ott hagyta állását és értelmetlen számüzetését beludban, és ide érkezett. A maradásnak nem volt már értelme. Nick eljött meg a többiek a cégtől, addigra már mindent összeraktak, végül ő maga is beismerte nekik. És eljött, ott hagyva asszonyt, gyerekeket, hogy később üljenek utána, ha akarnak. Eleinte azt hitte, olyan lesz, mintha hazatérne, szellemi és ergöcsi hazájába. Belevetette magát az új életbe, őszintén ideológiájában és annak elkerülhetetlen győzelmében. Miért is ne? 27 éven át szolgálta ezt az ideológiát. Boldog és elégedett volt azokban az első években, a 60-as évet első felében. Persze tudott a széles körben folytatott tájékoztatástól, de ő tisztelték, becsülték az Állambiztonsági Bizottságon belül. Elvégzett egyike volt az öt sztárnak, a legnagyobb Burgess, McLean, Blunt és Blake előtt. Akik valamennyien a brit intézményrendszer magváig ástak, és elárulták az egészet. A nagyjúvó és homokos Burgess, aki korán meghalt, már benne volt a dologban, mielőtt tömegérkezett volna. McLean beszédett el először az illúzióit, de ő 1951 óta jött Moszkvában. 1963-ban már megkesredett ember volt, aki minden ótt melingát okolta, aki végül elhagyta, hogy ide, ebbe a lakásba jöjjön. Mekrémezett folytatta, bár teljesen kiábrándótan is sértődöttem, amíg a rák nem végzett vele, de addigra már gyűlölte házigazdáit, és azok is őt. Brantek leplezték és megszégyenítették oda az Angliában. Így Blékkel kel ketten maradta, gondolta az öregember. Bizonyos szempontból irigyelte a teljesen asszimilálódott és elégedett Bléket, aki meghívta szilveszterestér elitával együtt. Persze Blake-nek kozmopolita háttere volt, holland apja és zsidó anyja. Számára nem létezett asszimilálódás, azt világosan tudta az első év után. Addig, ha már foglókonyan beszélt és írt orszul, ám megmaradt jól észrevehető angol akcentusa. Ráadásul meggyűrölt a társadalmokat. Számára ez teljesen, visszavonhatatlanul és változtathatatlanul idegen társadalom És nem is ez volt a legrosszabb. Az érkezése után eltett hét esztendő alatt utolsó politikai illúzióit is elvesztette. Hazugság volt az egész, és ő volt annyira okos, hogy ezt átlássa. Ifjúságát és férfikorát azzal töltötte, hogy egy hazugságot szolgált, egy hazugságért hazudott, egy hazugságért lett áruló, elhagyta azt a zöld és kellemes országot, és mindezt egy hazugságért. Éveken át, miközben magától értetőden megkapott minden blit újságot és képeslapot, nyomon követte a krikett eredményeket, miközben tanácsot adott, hogy hogyan szítsanak sztrájkokat, nézte a képeslapokban a jól ismert vidékeket, miközben hamis információkat kovácsolt hogy mindezokat a helyeket elpusztítsa, észrevétlenül gubbasztott a nacionál bárjában, és hallgatta, hogyan nevetgélnek és fecsegnek a brittek az anyanyelvén, miközben tanácsokat adott a KGB vezetőinek, és néha magának az elnöknek is arra nézve, hogy hogyan győzhetnék le azt a kis szíjetet. És az elmúlt 15 év alatt mindvégig a kétségbeesés mélységes ügességét érezte legbelül, és ezt még az ivás, meg a sok-sok nő sem tudta kiterelni. De már késő volt. Nem térhetett haza, mondta magának. És mégis, mégis. Csöngettek. meghökkent. A Prospect Mure 111, a KGB épülete, Moszkva egyik csöndes mellék utcájában, ahol több vezető KGB tiszt, meg a külügyminisztérium néhány embere lakik csak. A látogatóknak igazolniuk kell magukat a kapusnál. Erről pedig nem lehet, mert neki kulcsa van. Amikor ajtót nyitott, magányos férfi állt az ajtóban. Fiatalosnak és erőteljesnek látszott, jól szabott nagy kabátot és meleg, jelzés nélküli usankát viselt. Az arca jelkesen érzéketlen volt, ám nem a kinti hideg széltől, mert a cipőjén látszott, hogy fűtött kocsiból lépett a fűtött épületbe, nem kellett átgázolnia a fagyos havan. Kifejezéstelen kék szempárnyéget az öregemberre, szívélyesség és ellenségesség nélkül. Filbi ezredes eltárs kérdezte a férfi. Filbi meglepődött. A személyes barátai, a blékházas pár és még egy tucat ember Kimnek hívták. Mindenki más számára hosszú-hosszú évek óta csak az álneve volt ismerős. Csupán a csúcson lévő kevesek számára volt ő Philby, a KGB nyugalmazott ezredese. Igen, az vagyok. Pávra nagy vagyok, a 9. csoportfőnökségtől az SKP főtitkárának személyes munkacsoportjához vezényelve. Filbi ismerte a KGB 9. csoportfőnökségét. Az látta el a vezető pártfunkcionáriusok személyvédelmét, valamint munka és lakóhelyék biztosítását. Egyenruhájukat, amelyet manapság csak a párt épületeken belül és ünnepi alkalmakor viseltek, feltűnővé az élénk, kék sapkaszavag, vállap és paroli. Egyébként Krem őrség néven is ismerték őket. Amikor személyi testőri feladatot látnak el, akkor szabású polgári öltözéket viselnek. Természetesen jó fizikai formában vannak, jól képzettek, hűvösen hűségesek és fegyvert viselnek. Értem, mondta Filbi. Ezt önnek hoztam, ez ödes eltárs. Az őrnagy finom papírból készült, hosszú borítékot nyújtott át Filbinek. Az elvette tőle. Ezt is nyújtott az őrnagy egy kis kartonlapot, van van számált. Köszönöm, mondta Filbi. Az őrnagy szörnépű megvicentette a fejét, sarkon fordult, és visszafelé indult a folyosón. Néhány másodperc később Philby látta az ablakából, amint a fényből fekete csajka limuzín, rajta az M.O.C. betűkkel kezdődő, megkülönböztető K.B. rendszám kigördül a ház elő. Jim Rawlings nagyítóval nézte a társasági képeslapban lévő fényképeket. Az a nő volt rajta, akit aznap reggel látott észak felé elhajtani Londonból a férje oldalán, bár a kép egy évvel korábban készült. A bemutatást a várok sorában állt, amíg a mellette lévő hölgyet éppen üdvözölte Alexandra hercegnő. És az égszerek rajta voltak. Rawlings, aki holnapokig készült egy-egy balhéra, jobban ismerte a történetüket, mint a saját születési dátumát. 1905-ben Margaret ifjú négy gyönyörű, de csiszolatlan követ hozott magával Dél-Afrikából. 1912-ben a házasság kötésekor a londoni Karki házat kérte föl, hogy az immár csiszolt és fogdalokba tett kövekből ékszert készítsen ifjú arájának. Kártyé arra az Amszegnami Asser cégre bízta a csiszolást, amelyet a világon az elsőnek tartottak, miután megbirkóztak a nagy Kalinán kölcsiszolásával. A négy eredeti kőből két pár körte alakú, ötven lakúra csiszolt égkő lett, az egyik pár mindkét darabja tíz, a másiké húsz karátos volt. Rendben van aztán Kártyi, fehér aranyba foglalta a köveket. Összesen negyven, jóval kisebb követ rendezettel körülöttük úgy, hogy egy tiara és egy éven létre a két nagyobb, valamint egy pár fülbevaló a két kisebb körte alakú kővel a középpontjában. Az égszer garnitúra még nem volt készen, amikor a gróf atya Sheffield hercege meghalt, és a gróf örökölte a címét. A gyémántok, Lengyémántok néven váltak ismerté a Sheffield ház család neve után. A nyolcadik herceg 1936-ban bekövetkezett halálakor az égszereket a kiára hagyományozta, akinek két gyermeke volt. Egy 1944-ben született lánya, és egy 1949-ben született fia. Az immár 42 éves lány volt az, akinek a képe Rollings megítója alatt volt. Többé nem viseled drágán mondta magában Rólings. Aztán még egyszer előműrizte az estire előkészített felszerelést. Herold Fildi fölvágta a levelet egy konyhakéssel, és kiterítette a konyha asztalra. Elégedetten bicentett. A levelet maga az SKP főtitkára írta, méghozzá kézzel, azokkal a nett betűkkel, természetesen oroszul. A borítékhoz hasonlóan finom papíron nem volt fejléc. A lakásából küldhette, a kuruzofprásztet 26-ból, abból a hatalmas épületből, amelyben már tálinóta óta a legfelső pártvezetők lakták a fényüző lakásokat. A jobb felső sarokban ez állt. Védelőt, szerda 1986. december 31. Alatta a szöveg, amely így szólt. Kedves Filbi! Fölhívták a figyelmemet egy megjegyzésre, amelyet egy vacsorán tett Moszkvában a közelmúltban. Nevezetesen, hogy nagy politikai stabilitását állandóan túlbecsülik itt Moszkvában, kivált az utóbbi időben. Hálás lennék, ha bővebben kifejtené és megmagyarázná nekem ezt a megjegyzést. A magyarázatot öncse írott formába, és küldje közvetlenül nekem, ne alkalmazom titkárnőt, és ne tartsunk magánál másolatot. Amikor elkészül, hívja fel a számot, amit Pábló kapott, vele beszéljen személyesen, és én majd elmegy az írásért. Gratulálok holnapi születésnapjához. Üdvözlettel. A levelet az aláírás zárta. Félbirassan fújták ki a levegőt. Tehát Rücskovnak a vezető tisztségviselők számára rendezett 26- vacsoráján mégiscsak voltak poloskák tulajdonképpen valahol sejtette. Vladimir Alekszandrovich Krücskov, a KGB első elnök helyettese és első főcsoport főnökségének főnöke, testben-lélekben egyaránt a főtérkár kreatúrája volt. A vezér ezetesnek titulált Krűcskov nem nemhogy katona, de még hivatásos hírszerző sem volt, inkább tetőtől párt pártaparátsi, azoknak az egyike, akiket a jelenlegi vezető hozott be, amikor még a KGB elnöke volt. Filippi még egyszer elolvasta, aztán eltolta magától a levelet. Az öreg stílusa nem változott, gondolta. A merevségig tömör, világos és velős, minden finomkodástól mentes, ellenmondás nem tűrő. Még a Filippi születésnapjára vonatkozó sor is annyira tömör volt, hogy jelezze. Az öreg magához kérte a dossziéját, és még mást is. Filippi mégis meghatódott. Személyes levelet kapni ettől a mindenkinél hidegebb és távolibb embertől fölött évszokatlan dolog volt és sokan reszkettek volna a megtiszteltetéstől. Évekkel korábban más volt a helyzet. Amikor a jelenlegi szovjet vezető a KGB elnöke lett, Philby már esztendők óta ott volt, és olyan sztárférének tartották. Előadásokat tartott a nyugati hírszerzésről általában, és a brit CIA-sről külön. Mint minden párt pártember, akinek más szakmájú profikat kell irányítania, az új elnök és a maga hivatalnokait kívánta kulcspozíciókba juttatni. Bár Félbit az öt sztár egyikeként tisztelték és csodálták rájuk, hogy egy igen magasan lévő pártfogó jól jöhet ebben a minden más létezőnél ármányosabb társadalomban. Az elnök, aki igen kultúrált és intelligens ember volt, a lelkesedés nem is, de a szokásosan nagyobb érdeklődést tanúsított Nagy-Britannia iránt. Azokban az években gyakran kérte meg interpretálja vagy elemezze a brit eseményeket, személyiségeket és azok várható reakcióit, és Félbi örült, hogy ezzel lekötelezheti. Úgy tetszett, mintha a KGB elnöke ellenőrizni akarta volna a belső brit szakértőitől, meg a volt munkahelyéről az akkor már Boris Ponomári vezetés arra KB nemzeti osztálytól hozzájájútó információkat egy másik kritikus szemén át. Sokszor meg is fogadta Füldi csöndes tanácsait a nagy kapcsolatos ügyekben. Már jó ideje volt annak, hogy Filbi utoljára találkozott minden oroszok új cárjával. Egy fogadásom történt, amelyen azt ünnepelték, hogy az elnök a kávébétől visszatért a kávéba, névleg titkárnak, valójában azért, hogy fölkészüljen elődje közelből halálára, és elősegítse a mag elődje És most ismét félbi magyarázatát kéri. Álmodóvását azza várta meg, hogy a hazajött a korcsajázástól kipirult, és mindig hangos fiúkkal. 1975-ben még... Jóval Melinda McLean távozása után, amikor a KGB fejesei úgy döntöttek, hogy ötletszerű kurvázásában és itarozásában már nincs semmi sem, legalábbis az apparátus számára, Erita a parancsra költözött hozzá. Akkor mi igazi KGB lány volt, bár szakatlan módon zsidó, 34 éves barna és vaspos. Még abban az esztendőben összeházasodtak. Házasságkötés után Fildbügy tagadhatatlan személyes varázsa megtette a magáét. Erita valóban beleszeretett, és kerekennek tagatta, hogy jelentéseket adjon róla a KGB-nek. Az ügyjel foglalkozó operatív tiszt is jelentette, és azt az utasítást kapta, hogy ne törődjön a dologgal. A fiúk két, illetve három év múlva jöttek. Valami fontos dolog kín, kérdezte az asszony, míg a vágta a levelet. Megrázta a fejét. Errita éppen a fiúkat hámozta ki a vastag, steppelt annalákból. Semmi szerelmem, mondta Philby. Ám az asszony látta, hogy félét valami foglalkoztatja. Jobban ismerte, sem hogy magacskodott volna, inkább odament hozzá és megcsókolta az arcát. Kérlek, ne egyánsokat sokat bléképné ma este. Megpróbálom, mosolygott Félibi. Valóban azt tervezte, hogy merenged magának egy utolsó görbe estét. Egész életében nagyivó volt, és a bulikon rendszerint addig ivott, míg össze nem esett. Hiába figyelmeztették százszor is az orvosok, hogy hagyja abba. Arra vákényszerítették, hogy szokjon le a dohányzásról, és már ez is eléggé rossz volt. De ha piáról nem mondott le, bármikor abba hagyhatja, ha akarja, és tudta, hogy az aznapi buli után jó ideig nem ihat. Fölidézve a Krücsköv asztra ráltett megjegyzést, és azokat a gondolatokat, amelyek a kimondására késztették. Tudta, mi folyik, és mik a szándékok a brit munkáspárt Mások kapták meg annak a nyers információt tömegnek a javát, melyeket ő éveken át tanulmányozott, és amelyet, mint egy kegyként, még ő is megkapott. Ám egyedül úgy volt képes összerakni valamennyi részletet a vég tömegbélettan -töm keretein belül, és reális képet alkotni. Ha eleget akar tenni a tudatában kialakuló ötletnek, szavakba kell foglalni ezt a képet, el kell készítenie a szovjet vezető számára eddigi legjobb fogalmazványát. A hétvégén elkülheti Eritát a fiú Akkor lát majd hozzá a hétvégén, amikor egyedül marad. De előtte még egy utolsó görbe este. Jim Rawlings aznap este kilenc és tíz között egy másik, kisebb érelt autóban üldögélt a Fontenon House előtt. Pompás szabású smokingot viselt, és nem keltett feltűnést. A ház felsőbb emeleteinek ablakait veste. Az alakás, amíg az ő célpontja volt, természetesen sötét volt, ami örömmel látta, hogy az alatta meg a fölötte lévő lakásokban fényék. Az ablakokban meg megjelenő vendégekből ítélve mindkét lakásban szilveszteri mulatság volt. Tízkor a kocsi diszkréten leállította egy mellékutcában, két ház tömire onnan, és odasétált a Fontanajháuz bejáratához. Annyi ember járkált ki és be, hogy bár a kapucsuka volt, de nem zárták be. Az erőcsarnok bal oldalán volt a portás fülke, ahogyan Billy Rice is mondta. Oda bent az éjszakai portás hordozható japán tévéjét nézte. Fölállt, az ajtóhoz lépett mindenki szólni akar. Rowling kezében hatalmas szalagcsokorra díszített pesgősüveg volt. Pityókása intett. Jos Tét kiáltotta, majd hozzátette. Ó és boldog új évet. Ha az öreg portás meg akarta volna kérdezni a nevét, vagy hogy hová megy, most meggondolta magát. Az épületben legalább hat helyen állt a buli. A legtöbb helyen szemlátomást szívesen láttak mindenkit, aki betoppant, hát hogy jönne ő ahhoz, hogy ellenőrizze a vendégeket. Ó, köszönöm, uram. Boldog új évet magának is kiáltotta, ám a smokingos úr már eltűnt a folyosón, így hát visszatért a filmhez. Rolix gyalog ment fel az elsőre, aztán liften a nyolcadikra. Tíz óra után öt perccel a keresett lakás előtt állt. Ahogyan buli jelentette, nem volt riasztó, az ajtón pedig csápzár volt. A csáp fölött húsz hüvelyeknyire volt egy másik, jelzár is, mindennapi használatra. A csápzárnál összesen 17 000 kombináció és permutáció lehetséges. Öt zár ez, ám a jólbetörő számára nem magadhatatlan probléma, mert csupán az első két és fél emeltyűt kell azonosítani. A másik kettő és fél ugyanaz csak fordítva, így a holgalans kulcsa egyformán jól működik az ajtó mindkét oldaláról. Amikor 16 évesen otthagyta az iskolát, Rawlings 10 éven át Ábert Bácsi vas kereskedésében dolgozott. A bold jól fedezék volt az öregnek, aki a maga idejében szintén elismert betörő volt. A tanulni vágyó ifjú Rawlings itt megismerkedhetett a piacon található minden ismert zárral és a legtöbb kisebb fel is. 10 évi szüntelen gyakorlatozás és Albert bácsi szakértő tanítása után Rawlings ki tudott nyitni szinte minden forgalomban lévő zárat. Madrák zsebéből karikát vett elő, rajta tizenkét álkulcssal, amelyek mind a saját műhelyében készültek. Kiválasztott és kipróbált hármat egymás után, majd megállapodott a karikán lévő hatodiknál. Bedugta a csámba és keresni kezdte az pontjait. Aztán vékony acéllemezeket vett elő a felső zsebéből, és dolgozni kezdett a jélen egy finom acélpajszerrel. Ez hatvan másodpercig tartott, és az ajtó kipattant. Oda bent sötét volt, de a folyosorról beszülődő fényben jól látta az üres előszobát. Vagy nyolc nézetlábnyi lábnyi padlószőnyeges helyiség volt. Gyanította, hogy valahol a szőnyeg alatt is lehet egy riasztógomb, de nem túlságosan közel az ajtóhoz, nehogy maga a tulajhozzaműködésbe. Belépett az előszobába a fal mentén, behúzta maga mögött az ajtót és meggyújtotta a villanyt. Balra a félig nyitott ajtónát fülkét látott. Tőle jobbra egy másik ajtó volt, föltehetőleg ezrejtette a rendszer tartalmazó szekrint, ezért nem nyújt hozzá. A belső zsebéből fogót vett elő, lehajolt, és földépte a puha bántokkal rögzített szőnyebb padlót. Amint a szőnyeg fölemelkedett, az előszoba kellős közepén megpillantotta a riasztógombot. Erre számított. A szőnyeget puhán visszaengedte a helyére, és a gombat kikerülve kinyitotta mag előtt a nagy ajtót. Ahogyan Billy mondta, ez az ajtó a nappaliba vitt. Hercegig állt a nappali ajtajában, amíg megtalálta a kapcsolót és földütötte a villanyt. Ez kockázatos volt, ám 8 emeletnyire volt az utca fölött, a tulajdonosok gyorsul utaztak, és neki nem volt idején miniatűr zseblámpa fényénel matatni a csapdákateli lakásban. A szoba úgy 25x18 lábnyi és téglalap alakú volt, gazdagon bútorozva teleszőnyegekkel. Röningszel előtt voltak a dupla üvegzetű berakott ablakok, amelyek délre az utcán néztek. A jobbján lévő falon kőből rakott, gázzal működő kandalló volt, a sarokban újabb ajtó, amely föltehetőleg a főhálószobába vezetett. Balra a túloldali falon két ajtó nyílt, az egyik a vendéghálószobákhoz vezető folyosóra, a másik csukva volt, és talán az ebédlőbe és a konyhába vezetett. Újabb tíz percen át mozdulatlanul tanulmányozta a falakat és a mennyezetet. Erre egyszerű oka volt. Lehet a szobában egy statikus mozgás észlelő is, amit Billy Rice nem vett észre, de amely érzékel a szobában minden testhőt vagy mozgást. Ha megszólalnak a csengők, három másodperc alatt el tud tűnni. De nem szólaltak meg. A rendszer egy vezetékkel ellátott ajtón és talán ablakokon alapult, amelyeket nem szándékozott bántani, valamint a szőnyeg alá rejtett vihaszlógombokon. Biztos volt benne, hogy a szép vagy ebben a szobában, vagy a főháló szobában van, méghozzá egy főfalban, mert a válaszfalak nem eléggé vastagok. Valamivel tizenegy előtt meg is találta. Éppen előtte a két nagy ablak között aranykeretes tükör helyezkedett el a nyolc lápszíles falon, de nem állt kissé kijebb, mint a képek, hanem belési múlt, mintha sarokpántokkal lenne rőzítve. A fogóval végig fölzette a szűnyeget a fal mentén, és előbukkantak a fonomszerű vezetékek, amelyek a szegélyjéctől a valahol a szoba közepén lévő riasztógombokhoz vezettek. Amikor előre a tükörhöz látta, hogy közvetlen alatta is van egy riasztógomb, először arra gondolt, hogy eltávolítja, de inkább fölemelte a közelben álló alacsony, széles kávézóasztalt, és a riasztó fölé állította úgy, hogy a lábai ne érintsék a kényes részt. Most már tudta, hogy ha a falak közelében marad, vagy bútorokra mászik föl, ugyanis bútort nem lehet a riasztóra állítani, akkor biztonságban lesz. A tükröd egy szintén vezetékel fölszerelt mágneses kapocs tartotta a falon. Ez nem okozott gondot. Vékony, mágneses acéllemnes csúszottott a kapocs két mágnese közé, melyek egyik a tükör keretében, a másik a falban volt. A maga lemezét a falban lévő mágnesen tartva eltávolította a falról tükröt. A falbőri mágnes nem tiltakozott. Még mindig érinkezésben volt egy másik mágnessel, így nem érezte, hogy az érinkezés megszakadt volna. Rolings mosolygott. A falba épített szép, helyes kis, hembűt D-modell volt. Rolinsz tudta, hogy az ajta a félhüvelyk vastag, nagy terhelést álló kemény acélból készült, a pánt pedig egy függőleges kemény acélrúd, ami egyenesen az ajtóból fut fölfelé és lefelé a keretbe. Az ajtó acélborítása mögött két hüvelyk vastag bádoglemezből készült doboz van, benne a három záróretes, a függőleges ellenőrzőretes, ami a mozgásukat irányítja, és a három tárcsás amely most már ott volt az orra előtt. ronix nem állt szándékában ezekkel bíbelődni. Volt egyszerűbb megoldás is, végigvágni az ajtót a tetejétől az aljáig, a kombinációs tárcsának a sorakvas felüli oldalán. Így éppen marad az ajtó 60%-a, és benne a kombinációs zár, meg a három záró lett ez a keretbe mélyedve. Az ajtó többi 40%-a kitárul, és neki elegendő helye lesz ahhoz, hogy a kezét bedugja, és a mit kivegye. Visszament az erőszobába, ahol a pesgős üveget hagyta és bevitt a szobába. A kávézó kuporokba lecsavarta a hamis üveg alját, és erőszette ellékeit a kis dobozban, battában rejtőző reflödetonátoron, a különféle kis mágneseken és egy tekercs közönséges 5 amperes háztadási villancsinóron kívül elvétét is hozott magával. Rowling tudta, hogy a félhüveiknyi lemez legjobban a morró módszer szerint lehet látni, amelyet a formált töltett elvének felfedezőjéről nevezték el. Amit a kezében tartott, azt a szakma lineáris vágó töltet, vagy a röviden LVT néven ismerte a vél alakú, kemény, de rugalmas filmet robbanószer borította. Összesen három cég gyártott a Nagy-Britanniában, egy állami és két magánvállalat. Az elvétéhez kizárólag különleges engedélye lehetett hozzájutni, ám a hivatásos betörő Rawlingsnak volt megfelelő kapcsolata. Egy magánvállalat megtévet alkalmazatja. Rolling's gyorsan és szakértő módon előkészítette a megfelelő hosszúságú elvétét, és ráerősítette a Hambla ajtajára, a tetejétől az ajáig a tárcsa egyik oldalán csupán. Az elvéti egyik végére szerelte a detonátort, amiből két halított részt rótált ki. Ezeket szétsavarta, és jó messzire húzta egymástól, nehogy később rövid zárat keletkezzen. A trótokhoz egy-egy szálat erősítette a közönséges ami amely szintén hétköznapi földel csatlakozóban végződött. Ezt óvatosan kibontotta, majd megkerülte a szobát, egészen a vendéghálószobákat a vezető folyosóig. Az átjáró szélárnyika volt hivatva megvédeni őt a robbanás erejétől. Kisét állt a konyhába, és megtöltötte a zsebéből elővett nagy műanyag zacskót vízzel. Ezt rajszövekkel a falra erősítette a szép ajtaján lévő robbanóanyag fölé. A tolpárnák, mondta Albert bácsi, a madaraknak meg a tévékészülékeknek valók. A legjobb lökés csillapító a víz. 11:40 negyven volt. A feje fölött a buli egyre hangosabb lett. Még ebben a luxus épületben is, ahol annyira hangsúlyozták a diszkét magánélethez való jogot, tisztán hallotta a kiáltozást meg a tánc zaját. Mióta visszatért a folyosóra, még bekapcsolta a televíziót. A folyosón talált egy konnektort, megnézte, hogy működik-e, aztán bedugta a villás dugót, és várt. Én előtt egy perccel a fenti zaj már iszonyatos volt. Aztán hirtelen elült, mert valaki elordította magát, hogy csönd legyen. A csöndben Rawlings hallotta a napaliban működő televíziót. A hagyományos, balladákból és felföldi táncokból álló skót műsort a tévesen Big Bennek nevezett, a londoni parlament épülete fölé magasodó óra állóképe váltotta fel. Az óra számlapja mögött a hatalmas harang volt az igazi Big Ben. A műsorvezető végig az évvéd utolsó másodperceket, és közben az emberek országszerte megtöltötték a poharaikat. Aztán az utolsó másodpercek pittyegni kezdtek. A pittyegés után csönd lett. Majd megszólalt a Ben. Bam! Az éjfél első mennydörgő harangütése. És húsz millió otthonban visszhangzott országszerte. szerte. Végigzendült a Fontenay House 9. emeleti lakásán is, ahol még csak felerősítette az üdrivalgás, meg a gyártyafénykeringő éneklése. Amikor az első harangütés végig a 8. emeleten, Jim Rawlings beállásba lökte a dugai kapcsolóját. A Hulk robbanás csak ő hallotta. Hatvan másodpercig várt, aztán kihúzta a csatlakozót, és elindult a széfhez, menet közben szedegetve össze a felszerelését. A füst már oszladozott. A műanyag zacskóból és a benne lévő vízből csupán néhány nedves volt maradt. A széf ajtaja úgy festett, mintha egy óriás vágta volna ketté a tetejétől az aljáig baltával. A Rollings elhessen tett néhány füstpamocsot, majd kesztyűs kézzel kiebb húzta az ajtó kisebb részét. A bádokdobot szikvetette a robbanás, de az ajtó további részében levő összes zárólet ez a helyén maradt. A kinyitott rész eléggé nagy volt ahhoz, hogy benézzen rajta. Egy pénzes láda, meg egy bársony zacskó volt bent. Kiemelte az acskót, kiadotta a zsinórját, és az acskó tartalmát a kávézó asztalra üdítette. Úgy szikráztak és ragyogtak a fényben, mintha tűzparázsot volna bennük. A glendjémándok. Rolings visszarakta az álpesgős üvegbe felszerelésének maradékát, a villanzsinyort, a detonátor üres dobozát, a rajszögeket és az elvéti maradványt, amikor rájött, hogy előre látott problémával áll szemben. A nyakék meg a valók elférnek a nadrág zsebében, ám a tiara szélesebb és magasabb, mint gondolta. Valami olyan tartót keresett neki, amely nem feltűnő. Ott hevert a szekreteren alig néhány lépésnyire. Egy karosszék ölébe ürítette a diplomatatáska tartalmát, különféle tárcákat, hitelkártyákat, címjegyzégeket, tollakat és néhány dossziét. Éppen megfelelő volt. A táskába belefértek az összes glendjémántok és a pesgős üveg is, amely furán nézett volna ki a kezében, távozóban a boliról. Rolix még egyszer körülpillantott a napaliban. leoltotta a villanyt, kilépett az előszobába és becsukta az ajtót. A folyosóra érve a bejárati ajtót bezárta a csapzárral, és 60 másodperc már kilépett, a portás fülkerőtt is elharadva az utcai fénybe. A portás föl sem pillantott. Már majdnem éjfél volt január első napján, amikor Herold Filbi leült Moszkvai lakás a asztalához. Az előző nap megcsinálta görbe estét a Blékházas párbuliján, de még csak nem is élvezte. A gondolatai túlságosan lekötötték azok a dolgok, amikről írni szándékozott. Reggel utalérte a szokásos másnaposság, és most, amikor erita meg a fiúk már aludtak, végre megvolt a kellő békesség és nyugalom, hogy végig gondolja a dolgokat. A szoba túlsó feléről fölhangzottak a krú. Filbi fölállt, oda ment a sarokban álló nagy kalitkához, és rácsai között a galambra, amelynek egyik lába simben volt. Mindig imádta az állatokat. Beyrúdban tartott nőstény rókájától kezdve az ebben a lakásban élt mindenféle kanárékig és papagályokig. A balamba kalit kalitka padlóján billegett, törött lábával menni is alig tudott. Jól van öreg fiú, szólt be Filbi arácson. Nem sokára levesszük, és akkor újra repülhetsz. Az asztal felé fordult ismét. Sikerülnie kell, mondta magának immár századszor. A fő titkát egészségtelennek haragítani, és nehéz becsapni. A légierő néhány vezető embere, akik úgy elpuskázták a korai repülőgép követését és leszedését még 1983-ban, az ő személyes ajánlására végezték igen hideg sírokban. Kamcsatka örökképp vagyott földjében. Igaz, hogy betegeskedik, hogy a nap nagyobb részét tolószikben kénytelen tölteni, de még mindig a Szovjetunió vitatodatlan ura, a szava törvény, az esze barotva éles és világos kék szeme mindent lát. Filbi papírt és ceruzát tett maga elé, és hozzálátott, hogy megírja első választervezetének mázlatát. Négy órával később, de még ugyanabban az időszakban, tehát mielőtt Londonban beköszöntött volna az éjfél, a Fontanon House beli lakás egyedül tért vissza a fővárosba. A magas őszülő az ötvenes éveinek a közepén járó, distingvált úr egyenesen a ház garázsba hajtott, a saját műanyag belépő kártyát használta, és fogta a bőröngyét, majd a lifttel fölment a nyolcadik emeletre. Pocsék hangulatban volt. Hat órát vezetett, három nappal korábban jött el a sógor a vidéki házából, miután alaposan összevezett a feleségével. A szögletes és közönséges asszony legalább annyira imádta a vidéki életet, amennyire ő gyűlölte. Most is inkább a kietlen jorsori mocsarakat járt a télvíz idején, őt meg adhatta nyomorultul összezárva a fivérével a tizedik herceggel. Ami annál rosszabb volt, mivel a lakástulajdonos, aki szeretett büszkélkedni férjéreivel, meg volt győződve, hogy nyomorult sógora, buzi. Visszalettent a szilveszteri vacsonától felesége cimbarái körében, akik egész idő alatt csak vadászatról, lövészetről és pecálásról beszéltek, és mindezt még csak aláhúzta a hercegnek és túlságosan és csinos barátainak éles, fületbántó kacagása. Aznap reggel tehát tett valami megjegyzést, mire a felesége túlságosan messzire ment. Az eredmény az lett, hogy megállapodtak, ő odedül tér vissza a, a után, az asszon pedig addig marad, ameddig csak akar, és ez akár egy hónap is lehet. Belépett lakása előszobájába is megtorpant. A berendezésnek hangos, ismételt bip hangot kellett volna adnia, 30 másodpercen át, mielőtt a teljes riasztást bekapcsolja, és mielőtt ő elérheti és hatástalanítja a főkapcsolót. Az a vacak gondolta, biztosan elromlott. Benyólt a gardróbszekrénybe és személyi kulcsával kikapcsolta az egész rendszert. Aztán belépett a nappaliba, és földjutotta a villanyt. Csak állt, a bőröngye még maradt az előszobában, és tátott szájjal döbbenten nézte az elétárló képet. A nedves voltak már elpárologtak a melegben, és a televízió nem volt bekapcsolva. Amin a szeme nyomban megakadt, az a megperzselt fal és a széthasított ajtó volt éppen vele szemben. Jó néhány lépéssel átszelte a szobát, és benézett a szépbe. Nem volt semmi kétség, a gyémántok eltűntek. Újra körülnézett, látta a karosszékbe szort holmiát, a gondoló mellett meg a fal mentén mindenütt feltépett szőnyeget. Falfehéren ragyott le a gondoló előtt álló másik karosszékbe. Édes Istenem piekte! Szemlátomás teljesen lesútotta ez a csapás, és tíz percig a székben zihálva, bámúva a rendetlenséget. Végül felállt és a telefonhoz ment. Reszkető mutatója tárcsázott. A telefon kicsengett, és csak csengett-csengett, de nem vették föl. Másnap reggel, valamivel 11 előtt, John Preston a körsön-streeten haladt, annak a hivatalnak a központja felé, ahol dolgozott, megkerülve a sarkot, ahol a Mirabel étterem állt, ahol a hivatalnak bizony igen kevés munkatársa engedhetett meg magának egy ebédet. Ezen a pénteken a közalkalmazottak többségének engedélyezték, hogy az amúgy is ünnepnapnak számító új év után, amely csütörtökre esett, már nem menjenek be a hétvégéig. Ám őt Brian Harcourt Smith külön hivatta, ezért be kellett mennie. Úgy vélte, tudja, miről akar vele beszélni az M15 főigazgató helyettese. Három éven át, tehát az M15-nél töltött idejének több mint felében, Meglehetősen későn került oda, 1981. arán. John Preston a szolgálat F osztályán dolgozott, azaz jobb és baloldali szélsőséges politikai szervezetek megfigyelésével foglalkozott. Ezeket a szervezeteket vizsgálta és irányította az ezekbe beépített ügynököket. Ebből két évet töltött a D tartozó f 1 amely azt figyelte meg, hogyan hatolnak be szélső baroldali eremek a Brit pártba. Kutatásainak eredményét a jelentést két héttel korábban, közvetlenül karácsony előtt nyújtatta be. Meglepte, hogy a jelentést ilyen hamar elolvasták és megemésztették. Jelentkezett az irányítópultnál, bemutatta az igazolványát. Ellenőriztek, utána néztek a főigazgató helyettes titkássáván, hogy valóban várják-e, aztán megengedték, hogy fölmenjen az épület felső emeletére. Sajnálta, hogy nem találkozik magával a főigazgatóval. Kedvelte Sir Bernard Hemingszet de az ötösben nyílt volt, hogy az öreg beteg és egyre kevesebb időt tölt a hivatalában. Távollétében a hivatal mindennapi irányítása egyre jobban átcsúszott ambiciózus helyettesének a kezébe, és ez a szolgálat néhány idősebb veteránjának nem nagyon tetszett. Sőr igazi ötös volt annak idején, és dolgozott élesben. Meg tudta érteni azt az embert, aki az utcát járta, gyanúsítottak ravadászott, ellenséges futárok nyomába szegődött, és beférközött a felforgató szervezetekbe. Harker Smith az egyetemről jött, kitüntetéses diplomával, és tipikus aparátus ember volt, aki föltűnés nélkül mozgott az ügyasztályok között, és mind főjebb a ranglétrán. Mint mindig, most is kifogástalanul volt öltözve, és melegen fogadta Prestont az irodájában. Preston óvatosságra intette ez a meleg fogadtatás. Másokat is üdvözött már ilyen szívélyesen. Beszélték, és egy hét múlva már nem dolgoztak a szolgálatnál. Herceg az íróasztal elé ültette Prestont, ő ül az asztal mögé ült. Preston jelentése ott feküdt a mappán. Nos, John, itt ez a jelentés. Tudnod kell, hogy ahogy a egész munkádat, nagyon komolyan veszem. Köszönöm, mondta Preston. Annyira folytatta Herker hogy az ünnepek alatti szabadnapok javát itt töltöttem azzal, hogy újra elolvastam és megfontoltam. Preston okosabbnak vélte a hallgat. Ez a jelentés, hogy is mondjam? Meglehetősen radikális. Nem fékezted magad, igaz? Az a kérdés, és ezt a kérdést fel kell tennem, miért a hivatal bármiféle javaslatot a jelentésed alapján, hogy vajon mindez teljes mértékben igaz-e. Igazolható mindez? Ezt fogják tőlem is kérdezni. Nézd, Brian, két évet töltöttem a vizsgálattal. Az emberei mélyre ástak, nagyon mélyre. A tények, ahol tényként említem őket, igazak. Jaj, igen. soha sem mondtam kétségbe egyetlen tény sem, ha te mondtad. De a belődük levont következtetéseit. Logikán alapulnak gondolom, mondta Preston. Kiváló tudomány, magam is tanultam. Folytatta Herker Smith. Ám nem mindig támasztják alá kemény bizonyítékok, nem gondolod? Nézzük például ezt itt. Megtalálta a jelentésben az adott részt, és az újjával követte a sorokat. A BFM. Meglehetősen szélsőséges, nem úgy véled? De igen, Brian, szélsőséges. Ezek meglehetősen szélsőséges emberek. Ez kétségtelen. De nem lenne hasznos, ha a BFM egy példányát csatolnál a jelentésedhez? Amennyit sikerült kiderítenem, nem írták le. Ezek csupán szándékok, ha igen határozott szándékok is, néhány ember fejében. Herkőcmi szomorkásan szívta a fogát. Szándékok, mondta, mintha a szó fölizgatta volna. Igen, szándékok. Csak hogy Jó, számtalan szándék van számtalan ember fejében, a mi országunkkal kapcsolatban, és nem mind barátságosak. Csak hogy politikát, lépéseket és ellenlépéseket nem javasolhatunk ezeknek a szándékoknak az alapján. Preston szólni akart, de Herkert Smith ezzel jelezve, hogy a beszélgetésnek vége. Nézd, John, hagyd ezt nél nálam egy kicsit. Gondolkodnunk kell rajta, esetleg néhány szondervás is el kell végeznem, mielőtt eldöntöm, hol lenne a legjobb helye. Egyébként hogy tetszik az F1? Tetszik Hátfield Preston is. Talán találok neked valamit, ami még jobban fog tetszeni. Amikor Preston elment, Herker Smith még percekig nézte az ajtót, amelyen át távozott. Szemlátomást gondolatokba merült. Egyszerűen széttépni a dossziét, amelyet kellemetlennek, és a jövőre nézve talán veszélyesnek is tartott, nem volt lehetséges. Az előírásodnak megfelelően terjesztette be egy szekcióvezető. Számot is kapott. Hosszasan és keményen több rengebb. Aztán elővette a piros tollát, és óvatosan ráírt valamit a Preston dossziéra. Majd csöngetett a titkád Nébrül mondta, amikor a lány belépett, kérem vigyá lesz személyesen az itatóba. Most rögtön. A lány rápillantott a borítóra. A N egész betűk álltak rajta, és herköltsz mis A szolgálatlan a tínsz azt jelentette, további intézkedés nem szükséges. A jelentésre a feledés várt.